اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول, سيقول لك المخلفون من الأعراب من الأعراب شغلتنا اموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بأفوأ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا إن أراد بكم ضرا أو بل کان الله بما تعملون خبيرا د دې ځنه ترشبالسم نمبر یاد پورې الله جل جلاله اندازہ جره حضورنه ورکی منافقان وتا نو هر کلی چې نبی له صلوات و سلام اراده وکړه چې عمرې له لالشي نو نبی له صلوات و سلام ګڼ تعداد کې کوششو گنجان سره صحابه والي او دا صحابو کې چې په نومو کې صحابو هو حقیقت کې منافکانو ینی په جبا پیغمبر سره ودزلنه کاپرانو سره نو هغه روس د پادشاهه کبیلو کې جوه نه کبيله کې او مزينه کبيله کې بنو غیفار کې نو دی روس د پادشاهل زان روس د پادکو ځکه دی زین کې داو مختلف تشويشات او هغه روسو ذکر کړي شهره بدا پیغمبر لړ نه بس خبره ختمه نه التا بے قتل کی دا مسلمانان دیو ایرکیز دی واپس نه کی دے نشی جراشی ای بیلتا ٹکلی ٹکلی کی امونگ بدلتا والا پدی کورو والا مدینه کې چې پاتی دی زنانہ دیو کمزوری کسان مونگو پدی ہم لوگ کو خبر و ختمشی خبر دین دالہ نزلو کی دعوی اولا جلال جلال ہو چونکہ علی مهم بی ذاتی صدور دی دالہ نسشی پتے دیں نشی پیغمبر تا ہوئی الم اگر جیدی زمانے کې تعویزګرو دی دا سه خوراک دی تعویز روبزیو زه خيو ټول د کوسلي غول خوراک حقیقت دا د علمي پیغمبر تم دی خبره صرف خاصه الله با کې دا ور کې میخونه دی پکې او قبرونو مبرونو کې هغه مخ کیږي و زره شي کرایته په پیغمبر کېو پیسي تم والی خبره ځانته لګا او دوکېم کې عدل ته جوهمه بیماری نه ویله گزارو شه په دې مرض بیا وی خراب يم خبر ده درازي پیغمبر توهيل مغرب نو غلطه فتوا چي دي په سبا دي شي وي د جکل نبي له صلاح دول سلام لړو مستقيل واقع ته استعمال له هديبيه کې ما سورش نبي له سلام مستقيل له عمره په دغه باندې وزکه حرامه مدړه قربانې هم ځان سره واغستي او مستقيل تيارې سر لړو نو التى کمن شو وشرکان او اړ واچو صلح او شو اپسر لای اند ک خبر او شو چا اند ک ال برازه نو نبی صلی الله تعالی واپسگی شو غرتوس روان خوز برازی س کسان نو مون الله ذکر نکړو س یقول لک المخلفون زر د جته مدینه ته واپس شنو تا تبا رست پاتشیوی کسان اگر راشی من العرب د بانډو وله د باندې ولنه س کسان چې هغه ستان رستو پات دی شي وي مخلف التخلف رستو پات کې دونه مخلف هغه ستان ته وی چې نور زیاده رستو پات دي نو د یوه رستو پات شو د موزهنه والا جوهنه والا د باندې ولونو الله نبی السلام ته سنا سپکو تا کړو چې زرد به شي زرد چوبه وای تا ته ای پیغمبره المخلفون غروستو پات دی شي وي کسان چیاګه د حدیبیه ولا نرستو پادشوی دی دی راغلی دی غیر چا پیر مدینه کې دی من العرب د باندو ولا نه او د ير د قریش د واجب پادشوی نو چې تل لالشې نو بتا تسوي الله وتع مخ کې نه خولو خبر زه ته لږه کله الله ته پتو شې دی بسوي نو الله دې بتا ته ووي چې شغلت غلط نه اموالونه مونږ مشغوله کړو ځمږ مالونه پیغمبر مونږ زګل نړو زمنګ د مال <سؤال> مسلې وې د پټو مسلې وې د سارودو خانو مسلې وې زمنګ مالونه مشول کړو واهلو واهلو نه زمنګ اهلونه چې د کورنۍ د کور زنانه د مشومان دي باندې دي لهآزه موږ دې وجه تاسو را لاندو فاستغفر لنا او تاسو پیغمبر موږ ته بخنوکه چونکه موږ لاندو تاسو راتل پکارو او عمل ګرځي پکارو خو موږ لاندو نو موږ له خدای نه بخنووال چې موږ خدای مات دي دا خداه ماپ کی حلا پیغمبر ته وی چې دا خبره به خو کې خو یقولو نبی لسنتهم دی بوای پجبو خپل ماغه خبره او عذرونه او استغفار ليس فی قلوبهم چې دا د دی پزلون کې نشته ای پیغمبر نه کنه صرف ززان بشکول د پر یو ټوکا یو لب بجوړگی پزله کې دا انیش ته پیغمبر بغنه غړي دی ته پیغمبر نه کنه زلګین د تاببا د استپار د کمې کوي خبر د انله او دوی پاتې د مال د وجهې نه نه په زل کې دا خبره ده چې د ی د وجه پات نه د مال دجه پاتې شوي ز کې دکه خبره ده نه د ل دوج پاتې شوي زل کې دغه خبره ده نه مطالین د استفار دی الله پرمالده خبرې سر پخلو دی دا درې وره خبرې دن نه نشته چې لړ چې دا برازي او پېمبر دله جواب وخود چې تو یو خبرهکه د په من م لکوله کوم من الله شي ان ارا د کوم دور او ارا د کوم ن تاسو پاتې ک اه مالته مال پر د تاسو په خپله چې دغې محافزیین یو ځانو دغې د د پر پاتې کوی هغه پر د که چېې الله په تاسو باې الله په تاسو باې د ضرر ا را دو کې الله د تلیب مرض پکر لاس خپ معول یوسو بلسو. الله د سنا س zarar اراده پتا سوګيستا س سو سګ بچي دال سګشتا نشته خبر ده اندره نه پي د zarar مالک سوګ دي الله الله نه سبوي قبر هم د قبر نه تعوي قبر په سیمندي خبر ده انده لګ عمل شي د خپل کارنشي کول استا کار, کو کار بسوګي خبر ده انده الله خپل معاملې د اگر وانه نه پي د zarar مالک سوګ دي د الله ځات چه الله نی ويږي کدا پورو کائنات راجمشي ني شيكولرله فلاک شف له الاهو لره كون کې د دې بیا سوک ده الله له الله تعالی صدق دي ته و چې تاسو خو پاتې شوي خصوص به مالک شي تاسو ده پاره من الله د عذاب د الله نه شي ان د سشي یدبه تاسو نه عذاب ان اره د بكم ان اراده ان انده سشی د نصرت او د امداد سوق به مالک شی د عذاب د الله نه ان اراده بكم ضرر کچر الله جل جلاله پتا سو باندي د zarar اراده او zarar به او او اراده بكم نفع یا اراده او کی الله تعالی پتا سو باندي د نفع نپمیم نوودل ته ولپس مقدر دی دا نه په بنرسوک منکی سوکشتہ جلا ورکول دیو نه او غړی نو دی ته او آیا سوکشتہ جی بیا غلا نه په منکی دلته لون تاسو مقدر ی اور اد بكم نفع پمیم یملک لکم منعو دا غیب سوک مالک د چ الله یو پیدا ورکول غواړي او هغه پیدا منکی او کله یو zarar ورکول غواړي نو هغه zarar منکی سوک دی لازم خبر ابو جواب نشور کول زکه باغی سوریت تکو انور تکو به خبر نه دا لگا نه او دی پلاغي د پر جنگی دل او ټول هغه خپل لاسونو به ترشل نظاهر جواب اغا اومدکه د چ الله جل جلال جلاله د نفع او د zarar مالک الله تعالی دا انځه ده د نفع او د zarar مالک سوق ده الله دې الله په انسان باندې دا تاوان او ده نقصان اراده کړی دا هغه د ټول کائنات راځم کېنونی شيوله خبره ده دا, دا لگن. او الله په انسان باندې د پېری اراده کړی دا پور کائنات راځم شي او دا غنه مال کینونی شي جماعه بوله دا نه پېو ته زرر مالک دا الله پات شوتا سوای که کاروبار کیندا کاروبار دي نه پجودا شي دا акча بده کسب ده انسان په اختیار کې چې کسب وکي خنا په نقصان د انسان پلاس کې نه ده انسان قاصب ده خنافع او دار نه ده نافع او دار د الله جل جلال او عزاد ده بلک ان الله بما تعملون خبيره بلک الله چې دی بما تعملون تاسو چې کم عمل غوي خبير الله په خبردار ده چې تاسو زل یو څه شې او ظاهر کې هغه بل څه شې دی الله تعالی هغه پد بلکی الله ورپسې حقیقت کولاوي مزید چه ده تواه چه بل دوننتم اللین قلی رسول بلکې تاسو خدا اکی دسا تلیوه منافکان اللین قلی رسول دا چې هر گز بواپس نشی دا پیغمبر والمؤمنون و مؤمنان اله اهلیهم اغا اخپلو قرانو تا اخپلو اهلون تا ابدا هس کلا لن ابدا دوتا کی ده دی هر گز دا پیغمبر مؤمنان تا دیزلو کی دو و کمل یو پیسه چانس هم د دې لکه نو چې دی به واپس راشي اگر عدالت التحبشت ورګر چا پر غټ غټه قبلیه پرتی کوریش پراتو د دې دا ګمان شکره چې مطلب څو پرسن کې دی یو پرسن هم دا نه بس د دې ځاو چې دی به ختم شي خبره فیصله شي امن بل مدینه باندې ورشنو بس صرف زنانه نه نه بي نو مونږ مدینه واخه دی منافقانو زلکه دا چاله دیار کله اللہ پر مے استاسو گمان خدا وا کیدا خم دا وا وزین ذلک فی قلوبکم او دا استازو پزړونو کی خيستکلی شو ودا خبر پري خوشاله و زلکی امدا خيست خوشحالی پر دوا واپس ما واپس راتل نشته بس خبر ختمه دا فیصله کون خبره وا و ظننتم ظن السوء او تاسو گمان کړیو تاسو گمانو نکړیو نا ډیر ناکار گماننه نا. چې الله به پیغمبر امدا دونه کی دی, دی واپس را نشي يبه ختم شی وکنتم قومم ای وکنتم و کنتم قوما بورا او دیته و پیغمبر و کنتم یتسو قوما دسیو کوم بورا چه هلاکی دن کی دال لپ فیصله کی کتا سو په دی خپل کریکٹر او کردار باندې نو تاسو داسیو کوم یی چې تاسو د الله په فیصله کی هلاکی دن کی بورا معنی حالکینا هلاکی دن کی د غلطه عقیده د وجنه بورا مصدر جمع د بایر ده ینه حلاکی دن کی ټول حلاکی دن کی دغه دې کدي سره ان المنافقین فی درک الاسفل من النار الله پرمه منافق باغلان دي طبقه د اور کی خبر ځان ترا لگا وذئن ذالک فی قلوبکم وذلنتم ظننتم ظن سوء و کنتم قوما بورا و من لم یؤمن بالله و رسول ور ایمان ناله په باندې او سره جزر ده که ایمان عمران او بیا اللہ تلا ابل کابیدون که اور تیار کلده داغا چه دا پارا سوک چه پا اللہ رسول بانده ایمان لده چه کافران ده و من لم یؤمن بالله و رسولی آج چه ایمان رنر اللہ تلا بانده پا رسول دا اللہ بانده فا این آتدنا لیل کافرین سعیرا اللہ و امونگ یکینا تیار کلده داغیر کافران دا پارا سعیرا آور بلیدون که زجر ده ولی اللہ ملک و سماوات دالا مالک الله ہے آسمانوں دې او کسمه کې دې د مالک حقيقي د الله ذات زمونږه استوچیه مجازي قبضه دي دا زماده او دا داغه دي پر څستر کې پټ شنو خبره سچ و او کجو با دیره پد قیامت راشي کر خپراخ کې نو قبضه بس شي ختم نو حقيقي مالک څوک دی د زمکه او د اسمانونو دا الله تعالی ذات ایت توحید بالملکیت وی مالک حقيقي صرف الله دی پرې کائنات کې پېو مجکم الله سره څوک شریکو نشت املاوم شرک ان فسماوات الله تبوز کی مشرکان ست دي بوتان الله سره شرک شته بسمن امره انداله نو مالک صرف الله تعالی دی مالک حقیقی یا ترجیب ورکی کو نفاق پره نه الله بخون کړي ور سره زجرم دے ته نه پره نه الله عذاب ور خون کملجو واری او غفور الرحیم دے دا منافقت پریده ولی اللہی ملک السماوات والا دیغفر لی من یشاہ اللہ بخنکی آچاتا یشاہ چو واری بخن داو ویعذب وعذاب ورکی من آچاتا یشاہ فی اللہو واری عذاب دا اغا وکان الله غفور الرحیم دے اللہ تعالی غفورا دیر بہنکی رحیم دیر محربان دا دا الله در رحمت کرش میدی اولا نا پرمان هم روٹے خوری و پرمان بازاریم خوری کافر ام او مسلمان ام خوری تا دا اللہ در رحمت کے رشمی دے دنیا او دنیا آکے تا اللہ فیز عام جاری دے کائنات کے انسانانو تا ملاوی گئے حیوانہ تا دا اللہ در رحمت اغا فیض دے فد کائنات کې جاری ساری دے هر انسان ته هغه ملاوی بس تا سقولنوله کل مو خللهفونه به زر چې زر د چېوبي لکه تاته پغمبرال مو خللهفونهروستو پاتې کلې شوي اوروست پاتې شوي کسان منن لاارب د بانډو وال نهشات نهموواونه مشول کړړومونږ ل راواونه معلوو زمونګه اهلوونه نفس تغفر لنا فاسبخنا ووالا موند پارا. يقولونا دي بواي بيالسناتهم پجبوخ بلو. ما أغباني والخبر يا حضرنا ليس في قلوبهم. شئنا بي فضلونا ده دهيكي. قلوه يا پيام برا فما يملك لكم من الله ناز عبد الله تعالی نش اند سجه د د فقول لسجه ان اراد بكم ذررا کچره راجو کی پتا زبانه ذرر د زرر او اراد بكم یی راجو کی پتا زبانه نفند نفې د نفن. سوق با نفمنگی سوق مالک شتا داغد نفمنگی او سوق مالک شتا چې داغه zarar دپکی بلکان اللہ بلکہ دے اللہ تعالی بما پاس باندھے تاملون اج عمل کے خبیر خبردار بل ظننتم بلکہ تا زہ کید ساتھ لیوا الین کل بالرسول ودا چیر جس بو واپس نشہ رسول و پیغمبر والمؤمنون مؤمنان الی اہل وځو نه ذلك ک في قلووب کو موښسته شوو دا سوچو دا پ في قلوبي کوم پهزنوستاسو کې وظان تو موګمان کلو تاسوظله سویګمان نه کاره وکن تو موی تاسو قواً یو کوبه ع کې دونکې و میو من بالله چا چمان راړ الله بدي ورسولی او پرسول ده اللہ تالا بانده فائن نا تن نا یکی نن اللہ وی مونگتی آرکڑی لیل کافیرین واللہ مولک السماوات والارض او خاص دا الله لپاره نه بل چاله لپاره بادشاہ د اسمانونو د ځمکو دی یا غفیر الی ماشاء الله بخنه که یا چاته چي واړی بخنه دا و یا عذب عذاب ورکي منا چاہتا یا شو چي واړی عذاب دا او کان الله دی الله تعالی غفور دیر بخنه رحم دیر مهربان الحمدلله رب العالمین والاق اللهم صلاته وسلامه على رسوله بني والي وصاحبه اللهم اهدنا وادنا الله ما زينا بجنات لمن الله وينسق هذا الخير من كرام المساكين وانظره يعني ان لا ترضى شون امداد لا شركه وسنت خاتم يعني لا ترضى شون